Пан Кузеля і пан Курделя. Бумблякевич замовив собі пиво на позиченню у Мартина Гроші і пережовував подумки ту хуру інформації, яку вчора роздобув. У кнайпі не було людно. За сусіднім столом сиділо двоє панів і тихо про щось гомоніли. Крім них, більше ніхто не скидався на радників з ратуші. Але Бумблякевич не квапився втрутитися йому розмову. Вирішив, що зветься, коли вони зберуться виходити. Але за якийсь час сталося непередбачене. В дверях об'явився той самий дядько, якого Бумблякевич двічі здибав по дорозі до С. Дядько хотенько роззирнувся і рішучим кроком наблизився до тих двох панів та почав їм щось нашіптувати, разпора зыркаючи з-під лоба на Бумблякевича. Пани кивали головами і теж зиркали. Прихильними їхні погляди назвати було б важко. Врешті у Бумблякевича урвався терпець, і він, повернувшись до них на кріслі, сказав: "Перепрошую, ви хочете мені щось сказати? Ми вам? Звідки ви взяли, щиро здивувалися добродії? Розмовляючи, ви весь час позирали на мене? Ги. -ги вискалив зуби дядько, він, вочевидячки, вже смакував цікаву сцену. Справді, це вам здалося? Ні, я бачив, цілком виразно стояв на своєму Бумблікевич. Вам не вдасться мене задурити, тому прошу пояснити причину такого зацікавлення моєю скромною персоною. Ваша персона, вочевидь, занадто скромна, щоб ми ще й на неї витрачали свій дорогоцінний час. Вони кидали фрази весь час таким тоном, наче це мали бути їхні останні слова, але Бумблякевич і не думав так хутко відступати. Хочете мене образити? І знову кривлявся дядько: "Хочете мене образити?" Йому сподобалося те, як він вдало перекрив цього зайду, і тепер позмовницьки моргав і кивав головою на нього мовби заохочуючи панів до сміху. Одначе ті вели себе стримано і навіть суворо, не дозволяючи жодної фамільярності з дядьком, а настирливому незнайомцеві завше були готові дати гідну відсіч. Добродію, ви у наших краях видно вперше, і мусимо вам співнути, що тут вам не Львів, ані навіть не Відень. Їхні порядки, якими б вони ідеальними не були, до наших умовин пристати ніяк не можуть. Тут вам інший світ, інша мораль, інші звичаї. «Тому, прошу вас ласкаво, наша поведінка не повинна бути для вас предметом обговорення». Може, де ві Львові чи в Станіславі при конфіденційних розмовах, а саме такою була наша розмова з шановним паном Балабухою, і не прийнято зиркати на решту свідків. Але в нас такої заборони в приписах не існує. Хоч кому-кому нам таки добре відомі усі приписи цивільного життя. Може, ця фраза і справді стала б завершальною, але дядько пригадав собі щось дуже важливе і навіть ляснув себе по чолі – а він же у мене поцупив батога. О, то ви ще й батога поцупили, похитали осудливо головами добродії. Навіщо мені батіг? стенув плечима Бумблякевич. Виявляється, ви мене ще й оббрехати хочете. Мало того, що збиткувалися наді мною там, у лісі, то тепер ще й людей проти мене підбурюєте. Такого нахабства дядько не чекав і щелепа у нього відвисла, але добродіїв це ані скілечки не пройняло. Таким тільки на лаві присяглих сидіти. «Що?» – тицнив один з них пальцем у дядька. «Ви хочете сказати, що він над вами збиткувався?» «Та й не повірю ніколи в житті, бо знаю пана Балабуху як найспокійніше сотворіння в наших околицях». Дядькові це сподобалося. Він замотав головою і, розплившись в усмішці, опустив очі. «Він не відповідав на мої запитання, тобто відповідав, але щось зовсім інше. Він просто знущався з мене». В очах добродії відразу спалахнув інтерес до розмови, і вони нарешті дозволили собі розслабитися і сісти якнайвигідніше. Дядько їх уже не цікавив, з ним усе зрозуміло, але цей ось «жевжик» – хитра собі штучка. «А хто вам сказав, ні, де так написано, що він обов'язково повинен був на ваші питання відповідати?» «Ну, ви нас просто дивуєте» прийти в чуже місто, зустріти абсолютно незнайому людину і засипати її питаннями. І це порядно з вашого боку? До того ж, зважте, де все це відбувалося. Місце події – глухий ліс. Ви розумієте? Ліс! Де можуть бути розбійники і перевдягнені ведмеді. І ось коли та людина, якось справжній громадянин нашого міста, понадто патріот нашої матінки Австрії – Тут один з добродів тицнув пальцем у дядькові груди, і пан Балабуха відразу ж випнув їх, мов гренадер, втупившись очима у те місце, щоб не змилити його, адже саме там тепер знаходилося джерело його патріотизму. «Так-так, я не побоюся цього слова, патріот!» «Коли він не відповідає на ваші запитання, ви крадете у нього батога, знаряддя праці!» «А в нього ж восьмеро дітей!» Однак Бумблякевич не давав себе збити з пантелику. У чому полягає його патріотизм? А в тому добродію, що він повів себе, як і личить у таких випадках, дуже обережно. Ніколи не слід випускати з уваги, що співрозмовник може виявитися турецьким шпигуном. У такому випадку давати будь-які конкретні відповіді просто злочин. І він... «Пан знову тицьнув у дядькові груди. Цей підкреслюю правдивий патріот, щоб не виявитися негречним, все ж таки не відмовчується, не посилає вас в... самі знаєте куди, а сумлінно відповідає на провокаційні запитання». Відповідає і з таким розрахунком. Коли це шпигун, то він не зможе нічого второпати і принести шкоду нашому улюбленому містечкові. А при цьому, зважте, наш патріот ще й ризикував життям і своїм, і своїх вісьмох дітей. Пан Балабуха уже не стримував себе і кулаками розмазував сльози по обличчі. Адже ви, як у турецький шпигун, могли заколоти його ятаганом чи застрелити з пістоля? а могли облити смолою і підпалити, або втопити в Калабані, або ще гірше піддати його тортурам. «Хто? Я?» – ошелешено вигукнув Бумблякевич. «Та ви лише подивіться на нього і на мене. Він же наскільки вищий і здоровіший. Це нічого не міняє, адже шпигунів навчають таємної боротьби, і особливо в Туреччині». «Все це було б, може, і справедливо, якби я дійсно виявився турецьким шпигуном, але ж я ані скилечки не схожий на турка». Бумблякевич не приховував свого тріумфу, нарешті йому вдалося вибити з-під них стілець. «Це нічого не міняє», – холодно відказали добродії. «На шпигунів саме таких типів і відбирають». Вони теж тріумфували, що в такому складному диспуті вдалося взяти гору. «Але ж я йшов із Заходу», – далі боронився герой. «Звичайно». Інакше б би допустилося непоправної помилки і втратили б кваліфікатор розвідника. Бомлякевич відчув свою поразку і вирішив, що нема чого далі зволікати». Перед ним, напевно ж, знаходилися ті, заради кого він сюди й завітав. Шановні добродії, віддаючи належне на вашій залізній аргументації, я охоче визнаю свою помилку і прошу вибачення в пане Балабухи. Щодо Батуга, якого я нібито взяв, то я мушу вас засмутити, я його не брав. А зараз, просив би вас відпустити цього державного патріота і лицаря, бо маю вам повісти справжню причину моєї появи в С. Добродії перезирнулися. Ну що ж, «Пане Балабуха, можете повертатися до своєї сім'ї і роботи, адже ми, самі бачите, захистили ваші інтереси, і обіцяємо, що будемо й надалі це чинити в міру наших скромних сил. Хай живе пресвітлий цісар». З тими словами вони потиснули дядькові руку, і він таки змушений був ушитися, хоч і як йому цього не хотілося. Добродії виявилися навіть настільки гречними, що замовили ще покухливі пива і цілу тарілку тоненько нарізаного солотвинського сиру. Після чого Бомблякевич підсів до їхнього столу, і вони познайомилися. Добродіїв звали пан Радця Кузеля і пан Радця Курделя. З цього можна було лише втішитися, що вони нарешті розділилися на дві різні особи. Бумблякевич спокійно і якомога дохідливіше виклав версію, вигадану Мартином. Ще показав панам радцям газету. «Так ось ви хто?» – похитав головою пан Кузеля. Та так скрушно, що викликав у душі мандрівця велике зніяковіння. Одне лише дивує мовив пан Курделя. «Яку таку таємницю маєте ви на увазі, що її неодмінно слід розкрити?» Але Забумблякевича відповів пан Кузеля. А це пани зі Львова вигадали собі якусь таємницю. Їм, бачите, нудно, в них бачите, нема вже про що написати, от і мелють нісенітниці. А на чий млин, га? На чий млин воду ллють? В газеті ж ясно пишеться, що в тім замку страшить. Може, і страшить, згодився пан кузеля. Але кого? Нас не страшить, пане курделя. «Ні, що ви, – замотав головою пан Курделя, – я взагалі не з боязких. Мене якось моя жінка хотіла було настрашити, і, розбивши собі голову баняком, лягла посеред кухні, ніби вмерла. Але я не настрашився. Я спокійно зайшов на кухню, нагрів собі вечерю, спокійно з'їв, а тільки після того пішов до пана Балабухи і замовив домовину. Та коли повернувся, було вже по всьому, і жінка моя учуніла, і лежала на канапі з книжкою». «Ага, ось воно, вистромив пальця пан Кузеля. Ось воно з книжкою, а з якою саме не помітили? Та якийсь французький романчик? Отож, бо воно французький». Жінка, читаючи романи та ще й французькі, робиться несамовита. Так-так, я вам кажу як фахівець. Просидівши не один рік на лаві присяглих, можу з повною відповідальністю ствердити, що всі жіночі злочини йдуть від читання романів, і то особливо французьких». Бо що може вийти з такої жінки, котра ще в юні роки читає «20 трупів на одній канапі» пана Дупе, чи «Таємниця пантальонів» пана Дупо, чи «Крові сльози» пана Дупа? Тільки хвойда, тільки вертихвістка, тільки така особа, яка лупить себе баняком по голові. Але, пане Корделя, то я не вашу жінку маю на увазі. «Ні, я знаю, що не мою. Ви забули згадати ще про жінок, які люблять час від часу труїтися. Але я тут так само, пане Кузеля, не маю на увазі вашої жінки. Моя жінка читала лише німецькі романи. Внаслідок такого читання вона і справді кілька разів труїлася. «А чим, перепрошую, труїлася ваша дружина, поцікавився Бумлякевич? Першого разу вона накопталася голок. Пізніше цілий місяць йшли з неї, вибачайте, самі шпильки. Далі вона випила оцту і довший час ходила така кисла, що не було приступу. Ще пробувала труїтися тарганами. Таргани в одначе не перетравилися, а залишилися жити в животі, ще й вивели там затишне кубельце і почали розмножуватися. Частенько вони з неї вилізали і мандрували собі по хаті. Я з цим миритися більше не міг і дав їй випити миш'яку. Таргани всі до одного виздихали, перетворивши її живіт на суцільний цвинтар. Ви тільки подумайте, як мені було коло неї спати, відчуваючи, як у спину впирається цей цвинтар. Це коли спали, а коли чинили щось інше. То вже цвинтар опинявся під моїм животом, і мені весь час вижалося, як покійники встають із могили і страшать. «Чи ця історія має щасливий кінець?» – спитав Бумлякевич. «А як же, звичайно, що має? Тепер я вдівець і підшукую собі нову партію», – сказав пан Кузеля. «Через те я й кажу». «Читання до добра не доведе. Ми вже давно збагнули, чого варті львівські газети, і намагаємось їх не читати. Ліпше вже коломийські або віденські. Там, як з цісаря почнуть, то так на цісаріві і скінчать. Принаймні, знаєш, що десь на світі хтось живе по-людськи». «Здається, ви зайве пашталакаєте», – процідив крізь зуби пан Курделя. «То скільки там обіцяно винагороди?» «Чотири тисячі». «І ви поласилися на сесії, юдені-срібняки?» «Чому, Юдені, Хіба якомусь бажаю зла? А чому ви заколочуєте наш спокій?» – напосідав пан Курделя. «Прийшли сюди, нишпорите, різні там питання ставите. Чому?» «Чому ви втручаєтесь у чуже життя?» – підтримав його пан Кузеля. «У вас же є якесь своє заняття? Є?» «Є». «Яке? Я історик літератури». «Що?» «Ви хочете сказати, що ви вивчаєте історію написання таких романів, як «Таємниця пантальонів»?» Витріщив очі пан Кузеля. «Ні, я вивчаю цілком пристойні твори». Гм. Він недовірливо подивився на Бумблякевича і сказав. «Добре, нехай так. Вивчайте. Робіть кар'єру. Але чому ви зараз ні сіло, ні впало обрали ролю нишпорки, га? Хочете проникнути до замку? З якою метою? Духи – це вигадка». «Це, щоб відволікти увагу, насправді вас цікавить скарб. Я вгадав?» «Ви сподіваєтеся знайти там скарб?» «А що, там є скарб?» – наївно спитав Бумблякевич. Пани-радці розсміялися, це їх починало бавити. «Як же це важливо мати на озброєні талант логічних доказів. Вміло провадити диспут – це не аби що. А ну, пане Бумблякевич, тільки чесно». «Що ви насправді потребуєте найбільше? Таємницю? Чи чотири тисячі корон?» Бумблякевич тут не помітив для себе пастки і, щиро намагаючись представити себе в іншому світлі, бовгнув. «Мені дуже потрібні ці гроші». Добродії перезирнулися. Їм тепер усе ясно. «Ммм, це не така й страшна сума», – сказав пан Кузеля. «Гадаю, нам вдасться стати для вас добрими самаритянами». «Що ви маєте на увазі?» «Маємо на увазі грошову допомогу. Коли приїде пан бургомістр, ми обговоримо це питання і, гадаю, вирішимо його позитивно. Ви отримаєте чотири тисячі, і вам не доведеться дертися кудись на ті скелі, де можна так легко зламати собі карк». Такого вирішення наш герой не сподівався, і, м'яко кажучи, отерп, налякавшись, що так дбайливо вибудована конструкція може ось-ось обвалитися. «Я ще й розворушений, панове, але то вже було б надуживанням вашої гостинності. Подумайте самі, яку зливу шахрайства це може породити. До вас почнуть йти, мов напрощу, і кожен удаватиме, що йому страх, як хочеться попасти до замку, у той час, коли насправді він лише прагне отримати винагороду. Та це ж вас, панове, зубожить до краю. Подумайте добре». Обидва радники мовчки жували сир. «Ще хто знає, як до їхньої ідеї поставиться пан Бургомістр? Може, вони справді взяли на себе забагато? Ну що ж, вони можуть і не квапитися. Часу ще доволі, а доки не пробуде пан Бургомістр, про мандрівку до замку нема чого й думати». «Хмм, е -хм, видушив пан Кузеля. «Може, маєте рацію. Зачекаємо пана Бургомістра». «Дозвольте вас запитати щось не зовсім скромне», – звернувся до них Бумблякевич. «У мене таке враження, що вам би дуже не хотілося, щоб я потрапив до монастиря і розкрив його таємницю. Чи не так?» «Але ж ми вже сказали, жодної таємниці не існує. Це все вигадки», – спробував викрутитися пан Курделя. «Е, ні, існує. Особливо вночі», – завдав їм остаточного удару. Панів-радників, мов, струмом прошило. «Ага, то ви вже бачили?» – вигукнув пан Кузеля. «Ага, то ви вже чули?» – вигукнув пан Курделя. «Але це ще нічого не означає», – помахав пан Кузеля пальцем перед самісіньким носом у Бумблякевича. «Нічого не означає. Це, звичайне, марево, галюцинація». А музика? «Музика теж галюцинація. І музика». «Та ви не лише згадайте, чимало у вашому житті було різної мани. З маною я таки зустрічався», – чесно визнав Бумблякевич. «Але тоді я бачив і знав, що це мана. А тут зовсім інше. Я бачив освітлені вікна, пари танцюючих, чув розкішну музику, яка мене всього вивертала назовні». «Пане Курделя», – звернувся пан Кузелі до свого товариша – а чи не показати нам, панові Бумблякевичу, як виглядає справжня мана? Ви, може, маєте на увазі... Саме так, пане Курделя, саме так. Отже, пане Бумблякевич, запрошую вас до себе на келишок Мадери. Десь так за годинку. Оце моя візитівка. А, до речі, ви, мабуть, уже зголодніли. Боже мій, куди поділася наша славна еська гостинність? Пане Майер... «Я тут, пане Раднику!» – озвався голос шинкаря, і стало зрозуміло, що він був десь неподалік і уважно слухав усю розмову. «Пане Майер, що я чую?» «О, пане Раднику!» – заломив той руки і закусив зі скрухою нижню губу. «Яка розпука! Я вгадую ваші думки! Я не зумів панам догодити!» «Пане Майер, ми надамо вам можливість виправити помилку. Пан Бумблякевич, учений зі світовим ім'ям, тут кузеля підморгнув Бумблякевичу, перебуватиме в нашому містечку до м -м, вищого розпорядження. Усі витрати, пов'язані з його е гостиною, бере на себе магістрат». «Я все зрозумів. Я так і думав, що це неабиякий пурець, пуриться, що-небудь поважне. Я їм так і сказав, чую до вас великий респект, але задурно гостити мені совість не дозволить. Та коли магістрат бере витрати на себе, я з дорогою душею. Пане Бумбельман, наскільки я міг помітити, ви ще не їли. На обіду нас кролячий печінка у білому вині, на лисники стерти чорниця, кава з молоком, гарбата хинський, цинамоновий булочка – «Ага, ще забув телячий полядвиця. М -м -м -м. Пальчики обсмокчете. Давайте, давайте, поплескав його по спині пан Кузеля. Все, давайте. А тепер, добродію, дозвольте відкланятись. За годину чекаю вас у себе». Бумблякевич зостався сам. «Що йому збирається показати цей пан Кузеля?» «Хочуть йому забити баки, це ж зрозуміло, але він не такий дурний, хоча якщо запрошують, то відмовлятися не буде». До столу підійшла висока струнка дівчина з великими персами. Очі Бумблякевича пробіглися знизу вгору і спинилися на її повному круглому обличчі. Чимось воно було дивне і зовсім не пасувало до цієї худенької статури. Дівчина поставила на столі тарілку з яєчною, хліб і якесь спіло болотного кольору. «Що це таке?» – обурився Бумблякевич. «Ваш сніданок, пане», – вічливо проказала дівчина. «А де ж короляча печінка у білому вині?» «Вже скінчилася». «А налисники?» «Скінчилися». «Ага, і теляча полядвиця скінчилася». «Маєте рацію, пане». «І кава з молоком, і хинська гарбата, і цинамонові булочки». «Що поробиш?» – розвела вона руками. «У нас багато не готують, а нині прибули пани драгуни і все повиїдали». Пани Драгун здивувався. де ж вони їли, що я їх не бачив? Та тут і їли, повна зала була, хіба ви не помітили? А, та ви ж певно зайняті були розмовою з панами радниками. Але ж пан Майєр підвищив голос. перебила його дівчина і, розвернувшись, швидким рухом тиснула щось загорнуте у білу серветку. Смачного, пане. Бумлякевич провів її здивованим поглядом, а потім подивився на згорток. А що, як цей згорток ховає ключ до таємниці замку? Обережно під столом розгорнув тремтячими руками серветку і побачив тонко накрайну полядвицю. Що ж, і це непогано. Певно, я їй сподобався. Дали її з ситим шлунком набагато легше пірнати в різні таємниці. «Ви себе дуже необережно поводите», – шепнула йому дівчина, прибираючи зі столу. «Що? Що ви казали?» Не повірив власним вухам, бо хто вона така, що звертає йому увагу. Потім поясню. Коли? Ввечері. Але ж... Та вона вже його не слухала, а відходячи кивнула на стіл. Коли його струбований погляд упав на щойну витерту поверхню, то помітив маленький клаптик паперу і миттю накрив його долонею. Рука ковзнула в кишеню, очі полохливо оббігли залю. Вже коло дверей наздогнав чоколядовий голосочок Майра. «Пане Бумбельман, ви вже йдете?» Це вже друга особа, що дозволяє собі перекручувати його прізвище. Та перша згинула жахливою смертю. І він би не заперечував, якби така ж доля спіткала і цього нахабу. Він подивився в жовте тісто рябого обличчя і відчув, як накочується слина. Яке ж ідеальне місце для плювання, але ще рано, ще не тепер. Так, а що? Чи смакувала вам наш кролячий печінка? «Я вчений світової слави, почесний доктор Гейдельбердського університету, о, браво, браво, і я ще здатен відрізнити кролячу печінку від яєчні, підсмаженої на воді». «Гратулюю, пана професора, нині такі знавці – то є велика рідкість, і, повірте, маю за честь гостити в себе пана професора. Приходьте до нас ще на вечерю, вас буде чекати фантастичний печеня з дика» а її ролю буде виконувати печений картопля. Пан Бульмайр – великий жартун, а пан Сраєр – вдячний слухач моїх жартів. До побачення». Обох панів радників помітив у вікні. Його чекають аж так нетерпляче. Двері відчинила покоївка, але з-за її спини вже визирало сяюче обличчя господаря. «Що вони там ще вигадали? Які ще пастки?» Ось він потрапляє у світлицю, де на столі красується червона пляшка Мадери, а поруч миска з трускавками, тарілка того самого сухого солотвинського сиру, цукерки і печиво. Пане-радники припрошують його до столу, наливають вина і вуркочуть. Дуже рідко вдається поспілкуватися з освіченими людьми, каже пан Кузеля. У дні відсутності пана бургомістра ми дозволяємо собі культурно відпочити. У нас тут, самі розумієте, розваг жодних. Тому вже, вибачайте, відриваємо вас від чогось, може, і дуже важливого. Хоча, гадаю, і ви від цього спілкування повинні винести чимало корисного, чи не так? Звичайно, інакше б я не скористався вашою гостинністю. В цей час повз них пропливла якась жінка з гордо піднятою головою. Мала на собі довгу білу сукню, а до грудей притискала книжку. Бумблякевич зірвався з крісла, щоб скласти у клін, але пані не зачепила його і краєм гонорового погляду. За нею зачинилися двері сусіднього покою, і сцена набрала комічного забарвлення. «А що?» – засміявся пан Кузеля. «Тепер уже ви переконалися?» «У чому? У тому, що ви мене підманули?» «Розповідаючи якусь там історію про те, як отруїлася ваша дружина, а тут я бачу пані, котра може бути тільки вашою дружиною. Я вас ані стілечки не підманув. Моя жінка таки справді отруїлася. Але щойно ви бачили не її, а Це був привид. Саме це я і збирався вам сьогодні показати». «Привид вирічив очі Бумблякевич? Хочете мене запевнити, що її не існує? Але ж я бачив, як відчинилися і зачинилися двері». «Ну і що? Можете піти за нею, доторкнутися до неї? Можливо, вам навіть вдасться розговорити її, а однак це лише дух моєї покійної дружини. Він не тільки відчиняє і зачиняє двері, але й ходить, як бачите, до мого кабінету і випозичає книжки, ще якби ставила на місце. А то може підійти до столу і поцупити канапку чи перехилити келишок вина?» Пан Кузеля вочевидь осідлав свого улюбленого коника і тепер гарцював на ньому з особливим задоволенням. «Цікаво, чи ваша нова дружина буде миритися з цим привидом?» – всадив шпильку Бумблякевич. Та пан Кузеля її миттю висмикнув. «А куди вона подіниться? Хоче мати чоловіка-радника? Мусить дати собі раду з привидами!» «У нас багато мають своїх привидів», – сказав пан Курделя. «З привидами безпечніше. Чи злоді в хату залізе, чи діти в садок, а привиди вже тут. Гу! У мене в хаті живуть два привиди. Це моя тестюва і її сестра». Обидві за життя були страшні стерви, пхали носа в брудні шкарпетки і цілими днями тільки та й робили, що шпирали, дзюгали, сверготіли, аж мені голова мало не пукала. Надоли мені като і так, що й зарятунку не було. І от одного дня мені засвітилася щаслива думка аби я не мучився, вони мусять вмерти. Так я жінці й сказав вона вплач, бо ж то її мама, і тета, але я є пан радника, не хвіст телячий. Пішов їм до пана бургомістра, і він мені виписав такий папір, що і тестюва, і її сестра нині вмерли. От, а що мені більше треба. «Тільки вони щось до мене гур-гур, а я їм підніс той папір. Нате, читайте, вас вже нема. Вино не тільки духи. Фу!» І розлетілися. Дав їм біле вбрання, аби виглядали пристойно. В газету не крольога. Тепер вони де не ступлять, а до них усі акиші хрестяться. «Маю святий спокій. Далебі, з мертвими куди скорше можна збалакатись, аніж з такою живою мавпою». «А я вам скажу», – похитав головою пан Кузеля, – «з привидом і кохатися куди приємніше. Колись і ще за життя моя жіночка все, коли я на неї вилізу, лопотіла невгаваюче про геть усі новини з цілого міста. І я то мусив терпіти, ціпив зуби, мружив очі, а ніяк не міг зосередитися, а через те й негоден був зазнати «Амора ля фініта». Мене вже сьомим потом заливає, вже навіть слизькаю, сповзаю. Вже чую, як у голові червоні кола крутяться, а еребуса і окулятоса як нема, так і нема. А якось догадався, та й писок бабі подушкою накрив. І що ви гадаєте? За півхвилини було по всьому. А все пояснювалося дуже просто. Вона добре знала, як діють на мене то ті дурні розмови, і навмисно їх провадила, аби засягнути якнайбільшого задоволення, себто за рахунок мого здоров'я». Пан Кузеля надпив Мадери, об'юв присутніх поглядом переможця і докінчив. «А нині я кладу духа, як мені забажається, кручу ним, як дзигою, роблю такі кренделі, які мені в поробочі літай не снилися, а вона тобі ціхо, ані мур, мур бо знає своє місце». Е, «Е, то ви ще і спите з привидом», – поцікавився Бумлякевич. «Ясна справа, з приводом спати найбільша насолода, бо завжди маєш певність, що він тобі не завагітніє. А як навіть і так, то хіба ще одним приведенятком?» Але вернімося до нашого замку. Маємо тут приклад галюцинацій. Отже, доки нам усім буде здаватися, що в замку йде служба, а вночі гулі, доти ми й будемо бачити це явище. Але досить, аби всі повірили в галюцинацію, і враз полуда спаде». «Розумієте, бо там же нічого немає. Гра, тіний і світла». «Пане Кузеля, але скажіть мені, чому вам так залежить на тому, аби я не подався до замку?» спитав урешті решті Бумблякевич. Пан Радник зашарівся і перезернувся з товаришем. Той махнув рукою. «Та кажи вже, кажи». «Ну, добре. Пане Бумблякевич, маємо одне малесеньке бажання. Хочемо попасти до Львова. І що вам заважає?» «Заважає те, що ми не знаємо доріг. Потребуємо докладної мапи. Заплатимо вам тих штири тисячі. Продайте нам мапу». «Мапу?» – станув плечима. «Яку мапу? Не будете ж ви нас запевняти, що прибули до «С» без мапи, адже це неможливо. Навіть пан бургомістр літає, керуючись мапою». «Чому б вам у нього не попросити?» «Не дасть. Це інша тема розмови. У вас є мапа?» «Кажу ж, вам нема». «А як же ви сюди потрапили?» «На човні?» «По Дністру?» Бумблякевич подумав, що торочити щось про море борщів було б нерозважно. Якщо Мартин нічого не втямив, то й ці теж не допетрають. Так, сказав, по Дністру, але човен розбився на скелях. Обидва радники важко зітхнули. «Як же ви доберетеся назад?» – спитав пан Кузеля. «Назад вже буду шукати дорогу не з міста, а з замку. Це безглуздо, там нема жодних доріг, у горах були обвали. Пане Бумблякевич», – звернувся пан Кузеля. «Чи не знаєте ви часом, які міста знаходяться вниз по Дністру? Бо плести вгору проти течії ми ніяк не зможемо». «Що ти вигадуєш?» – перебив пан Кузеля. нащо нам плести вниз, коли до Станіслава і Львова догори?» «Але ж ти розумієш, що плести догори безнадійно. Мусимо плести за течією до найближчого населеного пункту, а звідти добиратися залізницею». «Ніколи в житті перелякався пан Кузеля. Вниз за течією Туреччина. Пропадемо, як руді миші». Але, власне, хотів би вияснити в пана Бумблякевича, чи зіправді там Туреччина вперся пан Кузеля. Тепер вони обоє звернули очі на гостя і чекали. Що мав їм повісти? Він взагалі не орієнтувався, що довкола діється. Про яку річку мова, коли він не бачив жодної річки. А якщо вже й має бути якась річка, і якщо це Дністер, то вниз за течією боковина. Коли боковина була під Туреччиною... «Ну, принаймні, в 1913-му там уже господарювала Австрія. Ми ще в школі вчили, що там має бути Туреччина», – вирятував його Курделя. «А турки тільки чекають, аби до них хтось приплив та просто в лапи попався». «Але пан Бумблякевич ще нічого не сказав», – з надією проказав Кузеля. Пан Бумблякевич набрав задумливого вигляду, наморщив чоло високе і ясне, Івдав, наче розглядає уявну мапу на вишиваному обрусі, уважно стежачи за пальцем, який обводив кордони. Сказати, що нема там жодної Туреччини, не так просто, бо ж певності таки не було, адже якщо є море борщів, то чому б не об'явитися й Туреччині? Крім того, хто зна, може це зовсім не та сама Туреччина, а якась інша, і впадає вона в море борщів. А то ще, ого-го, може ця Туреччина лежить на самому дні моря, в гущі покраєних буряків, моркви, петрушки, цибулі, русалок, блакитних небес, шаткованих буйних степів, соборів, начинених літургіями і печених у власному соціумі на біблійному вогні, пухких вареників, ша, у кожному з них спочиває козацька душа». «В гущі посічених наших голів, вуджених кобзарських язиків, тушкованого чорнозему в Дніпрові-підливі, а ще ж славний запорізький січеник гетьмана Кагановича, що здибив гнідого коня і вказав булавою на братню Мордовію. Слава, слава, слава!» Бумблякевич глянув на обрус, примружившись, і враз побачив, як сколихнулася зелена тирса. Як вилетіли вершники з балки та гримнули на весь голос: Попе, попереду, Каганович, а степ обізвався луною, і пан гетьман, зблиснувши золотими зубами, гаркнув до свого війська. Чи волите під султана лягти турецького віри бісурманської, чи під короля польського віри лядської, а чи під царя батюшку московського, єдинуутробного віри вірної? Бо ж не виграє нас ніхто так удатно, як Москва-матушка, на всі боки перевертаючи, у всі шпари нам зазираючи, прутня свого самодержавного просто вписок писок запихаючи, аби мав козак, що посмоктати та чим покріпитися, та московськими щами упитися». Волимо під Москвою жити, не тужити. Підхопили козацькі лави і полетіли у небо шапки й чоботи, шаблі і пістолі, чепчики й пантофлі, кобзи й бандури, хрести і ікони, руки й ноги. Дайош дружбу народі, вкинув у юрбу гетьман. Гура, гура, даєш!» Застрибали, зацвірінькали козаки, замахали рученьками з утіхи. А гетьман збив на потилицю кашкета, глянув у небо і сказав. «Навіки разом!» Далі поколупався пальцем у носі і, видобувши зніздрів якогось козака, оглянув його з усіх боків, витороп штани і чхнув смачно, як ото чхати вміють хіба одні козарлюги. «А ну, тепер по містам!» – гримнув так, що враз усі овечки погнали до кошари цілим кошем на ясні зорі п'ятикутні, на тихі води полинні. Бомблякевич звів голову обважні ловидінням, струснув нею і посипались на обрус дзеркальні скалки. «Ну?» – хтось запитав нетерпляче. «Так, так, тепер уже пригадую. Там суцільна Туреччина, ясир її маму. Чи я не казав?» – переможно глянув на товариша пан Курделя. Пан Козеля сумно похилив голову і сказав – «Ми приречені жити тут, а не де-інде. Часом почуваюся манюсіньким коліщатком малетенського дзигаря, і не те мене непокоїть, що хтось мене щогодини накручує, а що не знаю, хто це робить. Хочеться причаїтися, завмерти і, примружившись, підглянути ту верховну руку з ключиком». Бомблякевич здивовано споглядав обох радників, котрі поволі втратили свою пиху і вагу і перетворилися на звичайних людей, закопаних по горло у свої клопоти. Але що йому до їхніх проблем? Будь-яка спроба розповісти, яким чином сюди потрапив, і в якому світі досі жив, очевидно, сприйметься як божевілля. Але хтось мусить знати все. Мусить знати, як вибратися з Ес, і де знаходиться море борщів, а де Туреччина. І тою особою був пан Бургомістр. «Чи не було ще відомостей від пана бургомістра?» «Ще не прилетів, чекаємо з дня на день», – відказав Кузеля. «Знаєте, що спало мені на думку?» «Поки його нема», – бомблякевич тягнув і не договорював, а радники від нетерплячки їли його очима. «Може, проникнути до його кабінету і подивитися мапи?» Обидва радники голосно видихнули щойно затамоване повітря. По-перше, це божевілля, твердо мовив Кузеля, а по-друге, мапи він бере з собою. Мусить мати кілька тих мап, і не бачу тут жодного божевілля. Божевіллям є якраз приховування їх навіть від таких державних мужів, якими є ви. Державним мужам цей епітет сподобався, але йому не вдалося стерти з їхніх облич страху. Кого вони бояться? Бургомістра? Він просто не знає пана Ліндера, сказав, киваючи на Бомблякевича Курделя. Отож би воно, – згодився Кузеля. – Чому я повинен знати якогось пана Ліндера? – Якогось, – обурився Кузеля. – Ви сказали, якогось? Але пан Ліндер – це слава і гордість нашого міста. Він гарантія порядку і закону. Пан Ліндер – комісар поліції, і жоден злочин, який відбувається на нашому терені, ще не вдалося приховати. «Усі злочини викрито, усіх злочинців покарано, а тому плянувати, як проникнути у бургомістрів будинок – марна затія». «Але чому пан бургомістр так старанно береже мапи?» «І добре робить, – мовив Курделя. Що було б, якби то ті мапи потрапили до рук посполитому людові? Навіть страшно подумати. Наше містечко вилюдніло б за одну добу. Хто би тут зостався, лише старі і немічні. Та ще духи сновигали б від хати до хати і квилили б жалісно». «Усе б розбіглося по Львовах та Віднях, аж закурилося б!» «Чому ви так гадаєте?» – спитав Бомблякевич. «Не гадаю, знаю, бо сам би так учинив. І він теж кивнув на колегу». Але той стріпнувся і замахав руками. «Перестань, що ти мелиш!» Очі його тривожно забігали. «Не слухайте його, все зовсім не так. Ми не збираємося покидати С. Хочемо лише на кілька днів вирватися куди-небудь для розривки. Оце і все!» «Та мені до цього й діла нема знизу плечима Бомблякевич. Скажіть мені, чи пан Ліндер часом не буде мав також мапи. Що ви таке говорите, ще більше рознервувався Кузеля. Звідки нам це знати? Нам взагалі аж нічогісінько не відомо про пана Ліндера, а коли по правді, то ми його й не бачили. І не приведи, Господи, побачити, підхопив Курделя. Ми його ніколи не бачили і навіть не знаємо, як він виглядає, а найцікавіше, що ми ніколи й не мріяли про це, нам і так добре. Це дивно, сказав Бомблякевич. «Вже хоча б завдяки своїм посадам радників мусили би сте з ним бачитися». «І то було б останнє наше враження від життя на волі», – сумно зітхнув Курделя. «Ну що ж, тоді я нічим не можу вам помогти», – розвів руками Бумблякевич, стаючи з-за столу. Обидва радники заквапилися відпровадити його до дверей. «Сподіваємося, пане Бумблякевич, наша розмова залишиться між нами?» – спитав пан Кузеля. За кого ви мене маєте? зміряв їх очима, потискаючи руки. Усе, що тут мовилося, заберу в могилу. Пройшовши кілька кроків, озирнувся і побачив у вікні обох радників вони привітно махали йому руками, кивнув йому сміхнено і подався, куди очі вели з єдиним наміром прогулятися затишними зеленими вуличками.